Berriak zurekin pantzo irigarai, irigarai eta eunbat presuna bilduak Bayonako erikoetxearen aitzinean bagda. Seksismoak iltzen gaitu zioten banderolekin emaztek jasaiten dituzten bortizkeriak gaitzitsi dira elgeretaratzeo hortan zenbaki eta dibide lagriak eman dituzte Michel Bertie eta anuntziarenak entzonen ditugu. BNP alderikoek boskatzen dute lanun batean Lemer, Mariton eta Sarkozyan artean autatu beharkudute eien buruzagia, mila sorzion dira eskualerian boskatzen aldutenak. Ez duatzi gauzak berdin kakuetako arroiak eta lavernako arpearen zat, bilduma ezinobiak egiten du turisma sasoinaz Chantagrazik kakuetaren dako, ahatik bisitari guti lavernan. Eta ziregin Euskal Ziremaldiaren festivala biara hasten da Azparnen, igande arte sigitzeko aurten atera filmak, dokumentala lehen goa Azparnes Salvador eta izena egitara uaberatxe bezain hainitza promosatzen daukute Aroa marienez Zeru, iluna euria egun guzian ama lau duko temperatura gorenekina Eta horritaraz ezagun pireneotako elurlekoak ez direla idekiko hasteo nahian, sasuina untxara zorra hastekoazen, bainan ez da elurrik aski legatzeko aroestiarekin denakurtu dira, berazoraino somaide mora egurikatu beharko da, xam artiagian abenduaren seian asiko dira elurtzen badu artiana. Atzoiakinda, Eider Uru-Buru Parixen agastatu zutela hostiralian eta preso eman, aletxu sobaran, bere bizilagunaren hauzia iragaiten ari da Parixen eta haratu joan azen, Eider Uru-Buru Bilbotarraka, Frantxes Lugalian izaitia debekatua zuen atik. 2 mila eta hamarian Frantxes Estaduan agastatu izan zen eta kondenatua, joan den maiatzean libratua, bainan erramezala Frantxes Estadutik kampo egoiteko balintzarekin, jujaren aitzinean pasatu da eta unek zorsila esonde gitarat kondenatudu, debekatua ez du lakotz errespetatu. Egun bat presuna bilduzen barda baionako etxea hain zinean, emazteg jasaiten dituzten bortizkerien kontrako elgeretaratzean, seksismoak iltzen gaitu zen banderolaren lema nagusia, Michel Bertie planning familialeko zuzendari ordea eta anuntzi arana bortizkeria seksisten kontrako plataformako kidea Y a plus de 210.000 femmes qui subissent des violences encore cette année même là sur Bayonne les chiffres n'ont pas vraiment baissé par rapport à l'an dernier là on a les chiffres du premier trimestre mais on tourne autour de 600 euh, déclarations de violence euh, CD bai osoarriak dira Ikusten da gauzak ez direla asko hobekitzen euh, Zifra bon, batzuk ez habeibiez Amerikako Estatu Batuetan hamabo segundo gusiz emaste bat gipoitzen du bere bikotekin ak Ego Afrikan hogeita hiro segun oroz ememata bat bortsatzen dute. Ben gladdezen kaszik emazten erdiak beren bikotekidearen gandik tratu txar fisikoak jazan ditu. Eta ondorioak zer dira, ba hemeretzi eta berrogei urte arteko emazten heriotza kauza nagusia ez dela ezmin bizia ez isripuak baina etxeko indarkeria. Emazten kontrako bortzizkerietaz sortu nahi duten beatu kiari dago kionez, diadanik haipatu bezala prefetak dirulaguntzak blokatzi arabakidu, aldiz beotek, beatu kiara ere sortuko da, eta hostegu nontan eskuratuko du ofizialki bere forma juridikoa. Bortzizkerien kontrako xalak eta idago kien zorritaraz ezagun, hastezken nontan antzerki bat antolatzen duela, planning familialak ipar baionako albizia gelan aratsuntako sortzi ontan. Berri onta iruru goita ama zazpi bozalde, berri onta berri onta ama iru kontra eta oita amarek ez dute bozkatu. Eskualdean Arramo Latzeko Lege Proiektua, Deputatu Ekatzo Bozkatu Dute Bigerren Irakurketan, oraiko bi eskualdean orde ama iru izanen dira, gisa hortan akitania, Poatu xarrant eta limuzeni juntatua izanenda, orai legesedea senaturek dute berriz aztertuko ostegunean, eta urte hundarra gabe legia aldeatuan hartua izanenda, akitania Poatu xarrant eta limuzen aldetako presidenta socialista kabaikordira elgeretara zehortaz, eldudan astelenean bilduko dira limuzen eremu berriko proiektua gogoetatzeko. Iparos kaleriko, mila sorzion diandek, larun martian dute, UMP alderdiko hauteskundeetan lehendakari lehenda kariberi bat autatu beharra dute, idu auta dira, Bruno Lomer, Hervé Maritong eta Nikola Sarkozy, botza emanen dute UMPko kidek eta boska elektronikoa izanen da maite lopai. Haute hoietan parte hartzeko UMPko kide izan behar da prefosta eta kidegoa pakatuik izan behar jadanik igan udaha txareko. Aldihuntan, boska elektronikoa izanenda eta internet ezdienentzat dienen mieritze eta paueko UEMP-ko buleguetan boskatzena jaldate. Ushkal Heriko haute txietan, Lusien Delge, armendaritzeko hausapesak botza emanen du, hatik, boska betako atxikitzen du. Jean-Baptiste Lambert, baigoreko kunxelier, genealake botza emanen du, eta azken mementuan, erabakiko diala, nurri emanendian erandeik du C'est -ce un homme d'État on se rend compte aujourd'hui vu la situation euh, il n'y a pas d'homme d'État euh À la tête de la France, quand on voit au niveau de l'UMP la crise qu'on a connu euh, euh, lors de l'élection euh, et du, du combat euh, entre Fillon et, et Copé, je pense qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy est le meilleur pour reconstruire, pour, pour refonder euh, sa famille politique. Untxalaz, ehun eta berrogeita boz mila jentek benbutza emanendi eta emaitza orokorriane koreane emanik izanen da, jotz, estates emaitzaik departamentu bakochea entzat. Eta iduriz ez da sorpresa ondilik, Nikola Sarkozyk nauskitu behar luke, emaitza uste baino apalagoa biltzena lukela erraiten da. Gaur gara txeko kampoko mintzaldien txaiuan euskaligatietan joan delarun batean Bayonako Universitatean iraganden autodeterminazioari buluzko foruaren parte bate segituko dugu Eskozia eta Kataluniako ibilbideak urbiletik aztertu onduan euskalegian zer egin ditaitken jorratu dute euskalegiko lugalde desberdinetako autetxiek horziren Maria Eugenia Ariza Balaga PNB-ko Karmelo Landa Euro parlamentari uia sortu alderikoa, Zabaleta nafartar parlamentaria Aralarekoa, eta alein idear Iparaleko eta kontxerari Oroko ga Kampo Komintzaldia Gauratxian behaziontan, Euskal iratietan Media baske deituko da Ipar Euskal Herriko, edabide berria Bi formatu ditu Internet bidezkoa alde batetik eta paperezkoa hastian behin argitaratuko dutena webgunea orte ondarian izanen da martxan eta elebiduna izanen da paperezkoa aldi zeluden urte hastapen adakoa orreik usten dute, Gantzesez, xoileik, ramezala, edabide, edabide berria bultzatzeko sortu zen sustengo taldeak emandio izena eta media bask izanen da. Aintzineko berri xailetan haipatzen ginuen, Xantagasiko kakuetako arrolek arrakasta handia bildu zutela, ahatik ez da ala izan, erri hortan den laverna lujpeko xalaren zart, lehizearen bisita ez da ona izan, euneko amairu ezapaldu da, aurten bisitarien eina maitele pai berriz. La Verna Xala atzamanik izan zen mila bediatzean eta berrogeita hamahiuan. Bost hektarako silua, ehun eta lautan hoita hamalau metrako guatarsunaikin, hotz ikagariko gynia da. Ez tabada bisieki emanik izan zen gynia zabaltu beharzen edo ez publikoai eta Santa Chantagrasi, Aramitze eta Arrete hiuheriek ben gain hartusien sede 2.000 hamaran, zabaltu zen leizean bizitaa, hiurtez, gogoeta eta antolaketa lanak egin onduan, miliubatero ezaik izan zen, seie honeta hiutan hogei metrako tunel bat egin, xalala heltzeko, ibilbide bat antolatu eta gynia argitu. 2.000 hamaran, hama 2.000 bizitaiekin, unsabiatu zen sazua benageostik estia heltu zen horta eta aurten 1.000 hiuehen gente gutiago izanda. Ara Hamassas et Laverna Jean Fraçois Godard Laver Jonas je pense qu'il y a plusieurs paramètres la situation économique je pense qui touche plus des sites dont le, le billet d'entrée est quand même assez conséquent on a subi des conditions météo quand même assez mauvaise quand même sur le mois de juillet et d'août Le problème le plus important pour nous aujourd'hui, c'est notre notoriété qui est, qui est pas suffisamment mis en avant. donc on est on est inconnu. Hotch La Verna lan anda, eta deia dara jodie gunean juna zlek. Eta negi juntan, beian, sos txerkate behalukie, kapitalian sartzeko Eta lan profesional bate jaman, La Vernaen jobeki ezagutazteko Eta La Verna xala bisitazen urte osoan, ahatik lekoak aintzinetik hartu behar dira Ustaize eta gipuzkoako Tolosa xeniditzea edo pararez kaltzea hatxe berriturik dugu Dolago eta bosturte riko etxen sortu basen aspaldian, basterutzia zen oraiko ustaitzeko erikoetxeak ahaleginak egiten ditu seniditzea ez dadin erikoetxean arteko lotura soila izan baizik eta egitarren artekoa gaurra egin patuko da, parezkatzi hori usta hitza baita, usta hitza ekitaldia eta igandian uh, igande arti osa egituko da lehenitz urduaren zate, mintzanet ekimena iragaren da ratxontan uh, do parezkatuak diren, tolosa eta usta hitzen ko arrema nak sakon da la portuguelan ida garendenaga oratsan saspi orientiko goiti Eta zinegin festivalarekin Oskal Cinemaldia ostegunetik, biartik, iganderat Azparnen aurten atera Oskal Filma geienak ikusgai izanen dira festivalian, baina zer da Oskal Filma eta hautaketa nola egin ote dute simunutik alt. Hirugarren zinegin festivala hasten zauko, Ostegun gau juntan. Azparni Jutanoi Jutanoi Tamairu filmari esker, garaiko azparne berrikusteko ukerarekin. Ondoko jiru egunetan, beste dozena bat ikusentzunezko jarraituko dira Mota inintzetakoak Hala nola loreak filma, Donostian Txaristatia eduta Xalbador izana eta izena Hau ere lehen aldiko iparaldean pasako dena Bestalde, generazion dezautonomiztu bazk ere ikusgai dugu Hau erdaraz delaik Ordian galdera bat sortzen zauku Zer da, euskal filma bat? Jon eira bide, zinegin taldekoa? Zailauk, galdera hori, zailauk uh, Ba, e funtsiana Eta, Ola izan beharko luke, Euskaraz egiten den uh, cinema. Uh, badugu jakasuik, bai, badira zonbaitzu, uh, erderazko uh, xora xaldi edo komentarioikin, eta, hor, uh, edo galdetzen dugu uh, egileer egitea indar bat azpitituluak ezartzea, edo gu haunek zonbaitzutan egin ditugu, edibidez uh, Dr. Jekyll eta Mr. Raiden zat, guk egin ditugu Euskarazko azpitituluak. Eta hautak eta, nola iten duzuek? Kasu hobenetan, biltzen gira, bi iruen artian, eta bo kritorioak, ez bate batek profesionak, da, da gure gustuen arabera eh, gehienetan. Eta gio, ez da behiratzen diuk, eh, zer da istorioa sekondatzen dik nola filmatua den, sekondiziotan, ez eh, da git, hainbat hain uh, kriterio, me ez dugu uh, fitxa teknikoik segitzen, eh, ez gira profesionalak ortan, asumitzen diau gure autu, autua. Ala, biartigoiti iran bezala, A, doze bat ikus entzunezko ikusgai, xe eta sungusiak egitarauaz, sinegin marratxo festivala puntxueu, webgunean futbolian Shakhtar Donetskak 0 bilboko bi edo uh, bat barchatu de, de, denaden bilbotarekile basidute multsuko azken partidan berdinketa aski izanen dute surigorriek bate borri softaldearen kontra Europali egrenagreita bigren Europako xapelketaren jokatzeko nazioarteko berriakorai zueken Kristof eta batik eta Txinan ogoita lauhil ikatze mehategi batian gertatu sute bat. Txinako ipareki aldean gertatu da SBR asteazken untan, iztripuak usu gertatzen dira Txinako meategietan alde batetik erialde horrek duelako ikatz geien konsumitzen munduan eta bestetik usu enpresek sekuritate neuriak saiesten dituztelako. Nigeria iparaldeko sibilak bokoa Arramen jomugan. Boko Arram, sekta iztlamistak Nigeria hainbat hainbateri hartu ditu jomugan, Borno Estatuan, Damasakan, gutienez berrogoita amar prisuna hilituzte tiroz, bestalde maiduguri irian, biemazte kamikazek bombak zapartarazi dituzte merkatu batean, eta gutienez beste berrogoita boste jende hildira. Tentsua nitz azkartu da azkenegunetan, Mizuriko Ferguson irian. Amerikako estatu batuetako gobernuak berak, Fergusoneko etxeak eta zezan baita erakundeak lasaitasun erat deitzen dute epaimainak erabakizuen agorilan Michael Brown gazte beltza hiltzuen polizia kargurik gabe libre ustea eta horrek xua piztudu.